بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين Nabiuna Muhammedu وعala alehi washabihi ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allahun megjithoara falenderojm dhe vetem pretendimet e falne kërkojm në salvatata dhe bekimet e Allah qofshin i Muhammedin sallallahu alehi wasallam i familje të shoqat dhe të çdo ata që ndjekin këtë rrugë ditën e fundit të kësaj bote Tëndro Lazar po vazhdojmë të sot më lehen Allahu xhelleu ala me disa nga njëhurit e rëndësishme që duhet të kemi rrëth libri të Allahu të gjelë dhe gjelë luhu. Kemi kaluar në përshumë dhe të stacionë në lidhe me libri në Zotit, ku kemi përmendur dhe dhë të të disa njëhurit dhe kuptimet e rëndësishme që duhet si besimtar të kemi përbalë libri të Allahu të gjelë dhe gjelë luhu. Dhe kemi thënë takim në fundit se, ku kemi full për vlerat dhe dobiq dhe mirësit e të lezuarit të Koranit, e të mësuarit të tij e pasojë të punuarit me të, kemi thënë se gjitha këtu janë mjete, pothuajse në fund e japin një frut, japin një rezultat. Dhe rezultatin e parë dhe frytin e parë e kemi përmendur në takimin e kaluar ku kemi thënë se është më shtë dë kërkuar nga besimtarët që edukat në ti ta përfitojnë nga librit Allah xhallahu te wala, të edukohemi në frymën e udhëzimeve dhe mësimeve të Allah xhallahu te wala duke do dhe të shqiluar disa prej aspektive të kësaj edukate. Së do të lasë për frytin e dytë dhe rezultatën e dytë që duhet të përfitojmë dhe të kemi parasyshë, do dhe të kërflasim për Koranin, kër të lezojmë Koranin, kër të meditojmë Koranin, të analizojmë, kër të punojmë me te, do të dhe të Koranit të ndërëvazër edhe është liber i unitetet dhe i bashkimet. Allahu Gjallewala me këtë liber ka bashkuar dhe ka Pajtuar mes njerëve që realisht ka qenës ka ishmërit të armicis me zvete. Me luftra, me konflikte të gjata me zvete, Allah Gjellewale i ka bashkuar. Përëndaj nuk ka mundësi një umet, një popull, i cili do tëtë e ka për bazë njëbën Allah Gjellewale dhe punën si bërës të nëzimeve, realisht të ketë armicis me zvete. Kjo është e pëmundëshme. është e pëmundëshme pa që pasuosit e Koranit të jenë në mësëpajtim me zvete. Mos po e them që shtëpia në përçare dua të them. Mos po e them që shtëpia në ndarje dhe çoptimi është kështu më radh. Kjo është e pamundshme. Por në një kur, do të thot, ë, u uh, ximet e Kur'anit nuk miren parasysh dhe në momentin kur ne nuk i kuptojmë ë, uh, mësimet e këtij libri, atëherë padyshim se mund të vijë deri te ndarja të e çoptimi o kështu më radh. Madje nganjërat në emër të Kur'anit fatkeqësisht. Do po ndodhë që nganjë një herë të marrin Kur'anin për bazë që realisht Uh, pastaj të shkaktojnë përçarje dhe ndale. Por kjo është devijim i Kuranit. Dhe kjo është keq kuptim i tij dhe keq interpretim i tij. Përndryshe, të gjithë ata që kanë për bazë këtë libër, që thirrën amin të këtij libri, realisht nëse nëse kanë kuptu e këtë liber, dhe kanë kuptuar drejt mesazhit të këtij libri, nëse e kanë kuptuar drejt mësimet e këtij libri, nuk mund të kenë urrejtje mes vetë, nuk nuk mund të kenë armiqësi me zotën. Po duhet të jenë kë të ndryshsh sipas asaj që ka thënë Allahu xhallahu. Dhe për këtë ka Kuran shumë dëshmi. Unë dua të punojmë di sa këtyre ku Korani në edukon në frimin e unitetit, Korani në edukon në frimin e dëshrys dhe respekt të ndërsjat me zvete. Kështë gjithë sësi, nuk ka mundi këtë ndryshë, përveç të ashtë kur bëhet fjallë për keqë kuptim apo keqë interpretim të këtë libre. Këdëmë ishtë, sa ka jetë në Koran që flasin, madje urdhërojnë, që dhe tëtë temi të unik, që në afton në, në bashkim, Në afton e largimin e përçarëve të coptëve, shumë ku ajetën Kur'an. Allahu xhallahu i thotë wa atassimu bihablillahi jamian wa la tafarruku. Kapuni fuqimisht për li, litorin e Allahut. Libri i Allahut, kapuni fuqimisht për të. Shikoj këtu ka përmend kapuni për litorin e Allahut. Wa la tafarruku, mos u ndani. Do të kur nuk kapuni, shpërndani, do të coptohet e përçoni. Po punin të kapo për tin litor, të jeni bashkë, jeni në një vend yeni di bashkuar i unik e kështu merr Allah jallahu thot prap në vën çetur in hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun Allahu thot në Kur'an ju jeni një një cup një tërsi një ummet ummetan wahida wa ana rabbukum do në më zoti juaj andaj fattaqun ruajuni dhe keni kujdes ngadnimi i Allah jallahu wala kjo është oportunitetin Dhe thëtë, ne emën të besimin timit bashkuat Pasaj thëtë, vetë të kun Keni kujdes që të tini ndryshar Ruha juni nga Do thëtë, nga Coptime nga, nga, nga përqaret e kështëmëran E shumë e të tjera Ma dje, do thëtë, lidhin që ka përme Me simtarve është garantë për unitet është garantë për bashkim Dhe është garantë që e ruha në këtë komunitet Nga përqaret e coptime A ka thënë Allah në kuram inë në mel mu'minune Ikhua Besimtarët janë vëllezër. Ataj më më fuqishëm dhe më, nuk më. Nuk fort nuk ka ku më të lidh si më. Nuk ka lidhje më e fortë. Nuk ka mësimë të thon besimtarët janë popallorë dhe djemë. S'u djemi kështu. As besimtarët janë koishim me zojë të sa, s'u sunieme. As këllën janë kushëresë, s'u sunieme. Po kanë një vëllezër. S'ka lidhje më fuqishme dhe më garantuese për unitetin e bashkimit se kjo, se kjo lidhje në këtë trajtuam një tetësin si vëllao. Atëherë padyshum se shumë gjëra pastaj fillojnë të marrin kuptim ndryshe, të frymojnë pak më ndryshe. Nëse po ku trajtuhemi në mënyrë tjetër, ndërpadysh një një xixh e vogël, një mospritetimi shtëpiën e përqore fatkeqësisht. Gjëra komplel nëse periferike të dorës së dytë, të tretë kështu me radhë, do të kenë të baza vet obligimeve mund të shkaktojnë urrëti edhe për qore më muslimane fatkeqësisht. Kur ndodh kjo, kur Realisht nuk jet para syjsh. Kjo lidhje që Zoti gjatë leuar në Kur'an, na lidhni me të, dhe këto mësime për këto mësime për unitet do të bashkëpunuk nuk nuk janë, nuk janë përditshmëri e besimtar, nuk, nuk janë pjesë e formimit të ty, nuk janë pjesë e kuptimit dhe koncepteve të të tyre. Gjithashtu, ajo që dëshmon për tërët që po flasim është edhe të gjitha adhurimet Zoti i Gjallaura na i ka kërkuar me i bë, që në Kur'an të gjithë ato i shërbejnë unitetit atij. Dhe të gjitha ato janë një një grusht i fuqishëm i përqerrdhjes së kuptimit atij. Këto udhërime të Mariat. Ti marrim për, për shembull udhërimet e njura si shtyllat e Islamit. Namozu. Sa ka elemente unifikuese në namaz, stomermënia. Dhe fat keq se të gjitha këto elemente nuk janë për arsyesh, por dalin shpesh disa gjëra shumë formale, sekondare dhe bëjnë shkaktore që Realisht muslimanët mos janë të bashkuar mes vetë në xhamat, në qytet, në një vend e caktuar radhafë. Namozim në xhamat. A nuk është, a nuk është do të thotë element unifikues folja pas në imam, religjion saft. Pejgamberi sahasum nuk nuk merrte tekbir po u thon drejt safat, bashkoni safat, lidhuni mirë. Pandaj vet safi, vet simbolika e qëndrimit në namaz realisht prodhon unitet në luftën për çarbitin. Por kështu the Pejgamber son istheu, "Wala tahtalifu, drejtohuni dhe lidhuni, e mos u ndani, mos u përçani." Shikoj Sofinë ka bërë shkaktar të unitetit. Namozu. Namozave më xhamat. Namozit njëjtën ku njëta sasia namozave, në xhami me imam. Madje po shaqohet të ndaluar. Rreth pse të ndaluar që me një xhami, më po dy xhamate. Në një xhamo folë të njëjta fjalë të tëa. Do, një ori duhet një bashkë një tjetër të përmë E se ka regula këtu Parëmëna gjithë duhet një kushë mu falë për qëtë vetinë Se të të ishte këtu gjemija Parënaj duhet them që Namazë është një prej Adhrymëve nësa venë në ven, Kurana Allah Gjellar Në, në thipë namazë që jepë e kuplu se Kjo kë namazë duhet një bashku muslimatë Kjo namazë duhet me i shkri Gjithë të ato mëspa timi o rrërë që i kene duhet me dashë Pasaj për shum si kurse tashtë e kemi në pragë, Allah në e mundësot me aritë, Ramazan, me shëndetë, me kajrë, me kaluë si duhet. Dhe kemi, filimi bashkarishtë e kemi. Pekamës në ka thonë, e saumë jo me jesu mu në nasë, vel fitru jo me juftru në nasë. A gjërimi është atëherë kur filojnë tonë bashkë ma gjëru, s'ka, ska filimi individualë, gjithë kushë për qefi. Ka, dhe tëtë, ka një institucion, ka një autoritet që përcaktanë në basë të regull kur fillot dhe muslimant të respektojnë institucionin dhe vazhdojnë me agjerim apdojnë, kjo është unitet, kjo bashkim nuk ka bërra me shpal dhe njëri apdojnë, ka bërra me muslimant agjerim bashk në syfyr, bashk në iftar gjitha këtu bashk, bashk bashk, a nuk janë këtu ushqim i unitetit dhe janë grush dhe goditja gjitha përqare dhe cëptimi ze qatë gjithashtu nështë e mund që kategoritë shëqnure në Realisht nga njerë të përdoj një farloj mësë përputhje, të përdoj një farloj uretje. Ka arzë e qati, që pasunik në dojnë nga pasunia atyne dhe u japin të varfrë. A nuk është kjo shen e bashkim e dhe unitetit? Pa të shumë se po. Përndaj, në ditën e bajramit nuk ka vishë dikush më uxu, gjithës bashku, të pasurit prejnë kur banë, japin të varfrë, gjithë ka në pasmish në sofropë, në bashkë. Ma di e kemi pastrim të agjërimit sa të katul fitrin. Ska vështë ti ose ajë ose unë me pasë sofrë mirë në Bajram. Edhe fukare e ka me pasë me vitra. Nëspa ku një ditë jemi bashkë. Gjitha këtu e janë thashë. Udhëzimi për unifikimë të bashkim. Mere haqin. Nuk ka simbol. Do dhëtë më unifikua se haqin. Një tesh, një vend, një qabë, një arafat, një muzdelife, një minë, një këtë sa këtuar. Gjitha bashkë. Anda gjitha këtu është shumë të tjerat tash janë, do thotë eh, reflektim i mësimeve kuranore për udhzim, eh, reflektim i mësimeve kuranore për bashkim, unitet në luftën të çdo për çdo çdo çoptime. Gjithashtu për shembull të ndruz vetë për mësimeve kuranore. Çe i morëm lidhje me, me me me me këtë temë që po flasim është edhe se Allahu subhanahu wa taala do thotë na ka ftuar, Madina ka obliguar që Në rastet të ndënjë mës bajtimi Ti këthehem i fakturët unifikuas E që është Fjallë Allah dhe fjallë a pejgambere sam Fëjnë të nazatun fë fëjshejn Fërudduhu ilë Allahi va Vërresul A menjën kërkini mës bajtime Këthone të Korani, këthone të fjallë a pejgambere sam Këthone të interpretimet e ulemave Legitimoni kuptimet e jua E si pas Fjallët e djetarve Në ka kërë qështë dërë me kuptu Une kam hajetin, kam had Po ti e ke popo kush ka thonë me këtë kuptim? Nuk duhet mënuar me dikush që ja, realisht argumenti është do të thotë gjithmonë ai që i shërben kuptimit të diskut. Jo, ja, jo. Ja, argumenti duhet të jetë por këtë argument dikush duhet më e trajtuar, duhet më interpretuar, duhet dikush më shpjegojë këtë argument, për këtë janë janë diëtorët apo? Prandaj Allah po t'ktheu në te Kurani te Suneti, na thëni po na sep kuptojm edhe për këto përgjigje. Fas'alu ahle dhikrin kuntum la ta'lamun. Allah thot pyetni ata që dinë para se nuk dini. Dërgohu atë mos pajtimi. Prandaj ka thënë diëtar përpara, nëse heshtin ignorantët, dërgohu atë mos pajtimi. Se realisht njerëzit më aq shumë, s'luftojnë me zveti ullah. Njerëzit e dihur nuk hin për çore, njerëzit e pa dihur dyshan i kam thënë ata mendon se këtë botë ajo është topa. Ka dal nuk Nuk, nuk imi na në ata që po zbulim në qka. Kanë slegu djetarë për para, kanë treguë, kanë, kanë sharuë kështu mëratë. E jonë është që nga me i ndëgju fjate djetarë. Për ndaj edhe, musliman në basë e kësoj, kanë dikë me dhebet e saktuara, kanë dikë ulemat e tyre, në kuptimin e, në kuptimin e fesat tërë. Kanë vetë me dhebi imame Bu Hanifës Raimullah, e ndjikë një pasus, një grupi madhi musliman me, edhe është fakturën i fikusë. Më thejë bimë mshafiohet vend caktuar i Imam Ahmetit. Pse jo këtu më thejë? Që të legjitimuohet kuptimi fes, jo i fesë, jo çdo kush më dalë me kallëzuane e vese, çka ofia, çka është ajet, çka është hadith. E kështu më rrot. Prandaj domon, Allahu na obligon mu kthyin Kur'anun Sunet, por ku këtim nuk duhet të jetë me hapsh, nuk duhet të jetë me injorancë, me teke, por të kthyer si me në bazë të diëtor në kuptimin e fiorës sallat dhe fiorës së pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Ne gjithë afto jamë sime për unifikim Nuk t'lan as kumë lviz. Këfu këtu, miksos e kupton. Këfu këtu, anivete proktë. Gjithsa këtu janë, do thot, ato që ju ushqijnë besimton me imunitet kundër çdo virusi të përqarrjes, kundër çdo virusi të ndarjes së çoptimit të këtym rrad. U garanton një ambient të shëndetshëm ku funksionon si duhet kush uniteti dhe dashuria, respekti këtym rrad. Kur kien parajtu këto msimat. Më Gjithashtu nga ato që e marrim këto ditë është edhe Koran në mësën që ta kemi, ta kemi një të kërkuar dhe ta kemi një qëllim. Dhe kur kja është parasysh, gjithë atyrat janë pasajtë parënseshme. Kështë është i kërkuar jonë, Allahu Gjalli Ola. Kë kënacin e kujtë na pa e kërkuim të gjithë së bashku, edhe na mazë, edhe na gjerim e kuneq, na si musliman, kënacin e kujtë pa e kërkuim të Allahu Gjalli Ola. Po të atërë bashkët dhe në kënacin e kujtë pa e kërkuim Nese li punja me e kinoa që atërë duke me konte gjithë, s'ka tjetër. Nuk me përkone lëra mërë. Edhe qëllimi në ku është me shku, sënimi në ku është. Në gjërnet, o në gjërnet. Bashk i realismë me një menë. Një uthë me kemi, një rrugë të me kemi, një mjetë transportu se kemi, një sëni me kemi. Sëmbet e tjetër e posë që bashkë tijemi. S'ka tjetër. Nuk ka urejtje, nuk ka paspojtë në sa realiteti mos timonish ndryshe. Po pikësh për shkak se këto mësime të Kur'anit kanë nuk kanë të jetsuara si duhet në jetën tonë. Prandaj besimtari nuk e urrën besimtarin. Nuk e kaur me kë Allah. Mund të tet mos pajtim caktuar, një çështë caktuara. Mir po edhe këtu kanë ilaçe, edhe këtu të kaluar. Në esencë Kur'ani vendos një objektiv madhore, një synim madhor që është uniteti i bashkimit të mës i thatorë më pas u usvetha te keti te kti librave prandaj njera një gjire i ka kërkuar një një miku i tij me çka nga nga nga nga çert eksoj dunja i ka kërkuar diçka atë e ai nuk ka prodofare i ka dhënë prap ka postuani i ka kërkuar te propje ka dhënë edhe ky i ka qenë shumë dëndjos i ka thon Allah e shpëlot sa po të lipi kur s'po manal do Allah e shpëlot gjithë po mgjinesh kanë Allah unë kur pij gojën tëm nuk kenal diçka që shumë më mëse kjo është kur pij gojën tëm nuk kenal të lip Allah më të jap të xhenetin kjo është më mëse më këtë dhunja jamtë andaj unë nuk mënali gjuhën tëm më se kërkuar xhenet për ty e pastaj vi edhe po të manali diçka pikëse dhunja kjo është kundërshtim nuk është kjo realisht normale kështu prandaj une nuk e ndali gjuën ti me se kërkuar i nga Allah o gjennet për ty, kjo shumë e madhe, dhe një gjennet për e kërkuim, një venkën e me shku, për këta së ju e gjitha këtu me bënë që, këtu janë shumë më madhore, se ato ndërështra që mund tjenë të dorës të tash, me atë rrangimin shëriatik, të disa, disa veprime e të së këtuara, janë shumë më madhore këtu, se këtu tira që mund tjenë shkaktuar, për shk e e e e e fërkimeve dizave të të largasaj për çarjeve, për gojimeve, urrëtieve, fjalëve trona, nënçimeve kështu më radhë që nuk i bën këto kur ajo që e ka kuptuar të fjalën Allahut të vore. Ajo që e ka, ajo që e kërkon Allahun xhallahu ala, sinqerisht, nuk ka mundsi me boksë pun. A kur kemi hise në vetvjetë, kemi inate, apo kemi çellimet tjera këtu diçka tjetër. Ka mundsi pastaj normal, nuk ka mundsi me kon. Mirë po kur çellimet Allahu qëka ka këto? Korët sënimi është gjenneti, qëka ka të jetër pas dëshurisë dhe respekt të së ndërësien, të dhe. E gjithë është të nga e që e marim nga Kurani të shumë të anë ato elemente, që Kurani përmesy në e fëqizan raporti mes besimtarve. është se, krasi kemi një të kërkuar, krasi kemi një qëllim të sënuar, edhe një armik të përbetuar e kemi, një, një armik e kemi kushaj, Iblisi, shëtani, është betu para Allahot Se pa dalime komunat dhe ju Pa dalime A i komunësi janisë meren Janisë mësparit dikën që e ka pak ma, ma problem Ato njerë meratu Po diës e dhe besimtari i fundit Vëllaj edhe edhe ma i doptin praktik Edhe ma i zbehtin në praktik Po veç të të la ilah e lëllah Edhe ajo është cëmim, veç meren pak këtë, Edhe ti kom i komi orani, këta këta lëmta Gjithë shetani ka plan me i shkatru, gjithë i ka plan me i deviju, gjithë i ka plan me lërgua rrugë Allah, gjithë dhe gjerë. Dhe jemi të rizikuar nga një armik, jemi të rizikuar nga një strategi, të jetë, të jetë, të jetë, përfide, të jetë hile, hileqare, që të na, në ndonë nga rrugë e Zotit, dhe të në ndonë pasaj me zvetat. Shetani të në rrëze ka, ka ndiku të bitë adimit, Brasja parë, ku ka ndod? Të bita dhej me të fillim Ku është jau pruni kësherë? Shëtani U afu të hilën me zretë dhe bërë që zotë në rujtë Më la me që dorë më la me lanë Ek së të më radha të Rëndaj, ka thënë të pegamberi Sallallahu alai sallam Në fund të misionit të ti në fund Ju ka thënë sahabëve Inë shëtani ja isë And ju obede fi qëzirët l-arabë Shetoni ka qiu dur se komundsi ndhere këtu tek mesni ju, kur gadish në Arabik Mekë, Medinë këto vëne, i ka qiu dur se komundsi ndhere prap me i dhujtarin që shkaqjenfton. Me mosh çopën i dhi, këto son e bën mautën. Mir po, se i ka qiu dur nga kja, i ka qiu dur nga ju përzi jaft. Por kanu lakin bit tahriş bainukum. Mir po kur si ka qiu dur nga për çorë me shuvë. Kto rujën atë. Kto gjithmonë kam e punuafën. Ësh do të, të pik e ti efort për godit, e të goditë vazhdimisht atër. Në e Allah o thot, imë në shëjtonë e kënë në lekum, lekum, aduën. Shëjtoni është armiku i, juaj, të gjith juaj, pa për e ashtim. Fëtë të khidhu, aduëa, armicin në atë drejtim këthene, ka aj, goditin, ka aj, ju jo ka njëri tjetëri. Që ka fëtë të khidhu, aduëa, atë drejtonësi armik, atë këzënësi armik. Shumë është e qartë. Orientane Orientonë goditin kahaj, nuk ka ndër tjetri. Lese gabi mësh të ke kthy. Gabi mësh të orientu, nuk mëson Kurani kështu. Nuk mëson Kurani çka ti drejton vëllahut ton nëse motrës tondë, në, në Islam të drejton me, me fjalë fyese, në çmuese, me pergojim, me thashëthëme, me urrëcje. S'është këmsemi Kurani, absolutisht. Përkundërzi, Kurani mëson në të kundërt në kësaj ato. Edhe përfunduat atë që të ndërlëzër, kur Korani në atërët në unitet, në bashkim, në kësh këthirje, veç ashtu thirje, bëshe, në të kuptim e zbraz, nga, veç, ju, mësu urani, e përton, por në do të me dhjetët qyshme, po kësepune, andaj Korani, kras kështu e thirjeve, kras në dhëzimeve, krasu e mësimeve për bashkim, me dëshurije, respekt, unitet, krasu saj edhe prezentan, në mënyrë të detajizuar, Ma njuron se si të bashkohemi ato. Shtanden nda me zgjedhën e njuron. Do një bashkohemi çësht, çësht mune të çësht. Ja çësht mune. Ka rregulla, na mëson si të bashkohemi, na mëson mbi çën baz të bashkohemi. Na mëson mbi sa të kuptime të bashkum që çat jasht ku garantohet uniteti dhe garantohet bashkimi dhe dashuria. Prandaj për shembull sot gjithku në ka musliman në but që Thët, o musliman, da në së atë mundë e mundë e mundë e kuftë. Shka kështë o kurkurë së atë? Da në teorikishtë gjuhën e këna të mushën me fjallë për unitete, dashërri e respekt. Parë, kur vijen praktikë, da të atë fështirë levizim këmbën këdretim. Gjithë më mpërezim nga dikosh, aj tjetër duhet me konë, bëhu ti aj që in di ekuzimet e kuranit që t'largosh çdo mos pajtim, çdo ose zonë rrugë nëse ekziston, nëse ekziston urrejtje me ndonjë vëllah musliman që Allahu të ka obliguar me çën më të mirë atë. Bohu ti i, i parë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i lejohet dy muslimanëve të mbëheshin të ndar më shumë se tri ditë. S'uzon? Taku një më tezë se hapëse nam, u ke padë kështu. Çilli Islami ku ështëo që ka mësua Allahu. Nos me dhon Allahu t'o të selam. Kusht kush nga ka mësuk shtapëtë? Pekamersën jo, vëllatë. E në qovë se ndurë, për arsjetë saktura, për shambullë që, tri ditë, hajtë përdojnë me mëjnë një farëlej, ka kapë një farinati, hajtë tri ditë, me shumë ska. Ka thonë, pekamersën, më i mirë i për e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ndoshta me dikon duash, por me shtuaj dashurin. Do me me dikajë bashkë, me dikaj shtuaj bashk, bashkimin donë titetin. Ka gjithmonë habsit për t'u bashkuar, për t'u forcsuar e kështu me radhë. Prandaj Kurani thash nuk e lën kthirrja në dorë të njerëzve. Tash qysh do ne ata ja bëjmë këtë punë? Jo vëlla. Por edhe si ulzimë, edhe më um, um, um, sipër, por edhe në amson sita bëjmë këtë punë. Edhe në amson mbi cënin bazë ta bëjmë këtë punë, cila është ajo bazë e qëndrueshme mbi të cilën do të se qëndrojmë garanton unitetin. Si jonë çdo bazë Me, me këmë bashkë me një bazë, po shumane, me këmë një bazë e fortë. Kjo është e që ne emë sënë Kurani për këtë komësime shumë pas taj, po duha tëmë që Kurani nuk e bëmë e që të më hajde që është mire me këmë. Po jo, si jelë ozimet, një aftush, në mësimet e detajzuara që flasin për këtë temë, thashtë si përgjigja në dy pytje kryesore, si tja bëjmë dhe mbitësinën në bazë ta bëjmë. Kjo është shumë Anë e kur do që fletë për bashkimin, për dashmurimin, për unitetin, duhet që të japë përgjigje mbi këto dy përgjitja. E si pra, edhe mbicinën bazë, nuk edhim, Koran një ka ka përgjigje. Këthe unë Koran, Koran në mësën sitja bëjmë dhe mbicinën bazë të ndërtojmë këtë unitet. Dhe shërimi i detajzuar i Koranit, i këtëry mësime dhe përgjigje ati e detajzuar në përgjitja e përgjitja e përgjitja, A janë mëson për unitat, a janë mëson për bashkim, a janë mëson për uh, mëshirë, a janë mëson për respekt e këto rrot e ju të kundëtnë, ti këto që fatkeqësisht ka prezencë, do thot nga kë e kundërtën në mesën e muslimanëve. Andaj të ndrugo të ndrugo dozë, do thot nga përfitimet e Kuranit, nga nga frytet e të lexuarit të Kuranit, nga frytet e të mësuarit të Kuranit, nga frytet e të punuar në Kuran është që të na bën, na pombash dhe i largon gjithë ato që realisht nuk i din Allahu pejinëve nuk e ka nuk e ka kaluar askush punëve që takimin raport me një recit. Allahu xha lëna bashkof me këtë Kur'an dhe Allahu xha lëna i pasur zamat me këtë Kur'an dhe Allahu xha lëna i pasosur raportet me Allahun me këtë Kur'an dhe i pasosur raportet me zvetin, na lidh me zvetin me fjalën e Zotit xha llogjëve që të duhet me zvetit respektuemi timin e bashkuar unik dhe gjithashtu timi siçojë na ka mësuar Allahu xha lëval dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mekka që do fund Allahu më shpolev dhe ndorohet sallallahu alejhi dhe Muhammedu dhe alaihi wasallam taslimat e shumta